על ארבע פעמותיו, ושתי טבעות על צלעו האחת, ושתי טבעות על צלעו השנית. ועשיתה בדי עצי שיטים, וציפיתה אותם זהב, והבעיתה את הבדים בטבעות על צלעות הארון, לשאת את הארון בהן. בטבעות הארון יהיו הבדים, לא יסורו ממנו. ונתת אל הארון את העדות אשר אתן אליך, ועשית כפורת זהב טחור, המאתיים וחצי אורכה, ואמה וחצי רוחבה. ועשית שניים קרובים זהב, מקשה תעשה אותם, משני קצות הכפורת. ועשה קרוב אחד מקצה מזה, וקרוב אחד מקצה מזה. מן הכפורת תעשו את הקרובים על שני קצותיו. והיו הקרובים פורסי חנפיים למעלה, סוחחים בכנפיהם על הכפורת, ופניהם איש אל אחיו, אל הכפורת יהיו פני הקרובים. ונתת את הכפורת על הארון מלמעלה, ואל הארון תיתן את עדות, אשר אתן אליך. ונועדתי לך שם, ודיברתי איתך מעל הכפורת, מבין שני הקרובים, אשר על ארון העדות, את כל אשר אצווה אותך אל בני ישראל. ועשית שולחן עצי שיטים, המאתיים אורכו ואמה רוחבו, ואמה וחצי קומתו. וציפית אותו זהב טהור.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 את השולחן. ועשית את הבדים עצי שיטים, וציפית אותם זהב, וניסבם את השולחן. ועשית כערותיו וכפותיו, וכסותיו ומנקיותיו, אשר יוסח בהן, זהב טהור תעשה אותם. ונתת על השולחן לחם פנים לפני תמיד. ועשית מנורת זהב טהור,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 לששת הקנים היוצאים מן המנורה. כפתוריהם וקנותם ממנה יהיו. כולה נקשה אחת זהב טהור. ועשיתה את נרותיה שבעה. והעלה את נרותיה והאיר על עבר פניך. ומלקחיה ומחתותיה זהב טהור. כיכר זהב טהור. יעשה אותה, את כל הכלים האלה, וראה ועשה בתבניתם, אשר אתה מוראה בחר.